і став перед вибором теми майбутньої дисертації. Декан у них був і ще доволі молодий демократичний, міг прийти в новорічну ніч у гуртожиток із шампанським, повальсувати з дівчатами, розказати сміливий анекдот. Андрій запам'ятав один. Професор на іспиті запитує студентки, який людський орган має здатність збільшуватися в 10 разів? Студентка опустила очі і. Хі хіхі, запитав другої, а та теж хіхі. -хі". Коли третя хіхікнула, професор не стримався. Дурепи, це зрачок ока, а ваше хіхі -хі тільки й три рази. Раз на тиждень професори, викладачі і аспіранти збирались на волейбол. Почав ходити і Андрій. І не псував товариству картинку, бо грав ще за збірну школи в Андрушівці, а в інституті – за факультет. Якось після гри декан йому кинув ніби між іншим. Зайдіть до мене завтра, є цікава розмова. Другого дні декан усадовив аспіранта навпроти, підняв телефон на слухавку і сказав секретарші приймальні. «Мене ні з ким не з'єднувати і нікого не пускати, я дуже зайнятий». І якусь хвилю не починав балачки, зважував щось або що. Андрій почав здогадуватися, вона буде значно цікавіша, ніж обіцяно з вечора. Поговоримо, як люди не просто дорослі, а відповідальні, і без перебільшення державні. парткоми деканати рекомендують вас, Андрію Григоровичу, для вступу в партію. Ви прекрасно розумієте, без цього кар'єри не буває. Як розумієте і те, що такі питання практично не обговорюються? На вас прийшла рознарядка з райкому. Пишіть заяву. Про решту не турбуйтесь. Я сподіваюся, зайвих запитань нема. Усміхнувся декан. Андрій мовчав, спантеличений навальним темпом, зверненого до нього монологою новиною, що її найменше ждав. І ще одне... Деканове обличчя знову стало серйозне, сухе, ділове. Є думка визначити для вас дуже перспективну, я навіть сказав би, унікальну тему кандидатської дисертації. В усій країні її ще ніхто не розробляв, і ви маєте нагоду стати піонером, першопрохідцем. Але я мушу зауважити, те, про що я вам скажу, не підлягає не тільки обговоренню, а передусім розголошенню. «І що ж це за тема?» – пересохлими губами про Андрій. «Психотропні та психотронні засоби». Голосом робота відповів декан. «Ви спитали, я тему назвав. Після цього вступає в силу ціла низка негласних чинників. Передусім, вам належить зайти в перший відділ ректорату ось до цього товариша». Декан дістав із шухляди столу і подав Андрієві щось на зразок візитівки. Тут номер телефону. Подзвоніть і домовтеся про зустріч. Ну що, здається, ми погодили всі деталі. Якщо так, бажаю всіляких і великих успіхів насамперед у науці. Декан підвівся і подав Андрієві руку. Той автоматично простягнув свою і нестямно, не своїми ногами вийшов з кабінету. Незважаючи на близький до шокового стан, він збагнув усе. І коли прибув до першого відділу ректорату, то вже геть не здивувався, побачивши в призначеному кабінеті не того, з ким домовлявся про день і час зустрічі, а давнього знайомого Віталія Олександровича. Отже... Тоді йому не повірили, начепили на нього гріх молодості. Однак дали довчитись, а тепер він мусить відробляти їхню добрість. Чітко ж у них поставлена система, відома ще за часів байди з назвою «загак ребром зачепіте». Хто на нього втрапить, так просто не спорсне. А він був наївно подумав, що... Грозові розряди в голосі тодішнього чоловіка в цивільному прогримкотіли для годиці, для профілактики, та й затихли, облишили його спокійно отримати диплом і облаштовувати життя. Виявляється, ніхто не забит і ніщо не забито. Гасло як інструкція до дії чи навіть як спосіб існування всього суспільства. Віталій Олександрович ані трохи не змінився. Навіть костюм на ньому, як здалося Андрієві, був той самий, що й минулого разу: сірий, стандартний, з конвейєра котрої з вітчизняної швадської фабрики. Хіба що залисини над скронями побільшали, витяглися двома паралельними галявинками.